Pentru rugăciunile Sinților Părinților noștri, Doamne și Iisoasă, Dumnezeu noștri iurește-ne pe noi. Bucură-te ceea ce știu, dar, Marie, Domnul, este cu tine. Închinăciunea Arhanghelului Gabriel, care s-a adus celui mai curat om pe care l-a putut odrăsli pământul. Iată, iubiți credincioși lucrarea între Dumnezeu și om, având în vedere că Dumnezeu și-a croit din noi oamenii și eu spun că suntem nevrednici a nenumit, chip și asemănarea Lui, cea mai slăvită zidire a Lui, nu a lepădat-o chiar dacă i-a greșit și s-a arătat adevărat până în zilele noastre și cât va ține lumea în ceea ce a promis. Iată că Dumnezeu vrând să-L mântuiască pe om a croit acel plan, atât de înțelept încât că înțelepciunea diavolească să nu priceapă. Fără venirea Domnului Hristos pe pământ să ia firea omenească și să trăiască ca un om, mântuirea nu era posibilă. Dar ca să vină să-și această haină de om, i-a îmbrăcat în haina carnală, trebuia să fie cineva care să-i împrumute din sânciuirile ei și în ferescul lucrurilor această haină. Nu venea de oriunde pe pământ, ci din poporul mesianic căruia i s-a dat de către Dumnezeu toate legile. Acel popor mângâiat cum nu a mai cunoscut pământul, acesta avea să o drăslească pe scumpa noastră Doamnă în cerului și a pământului, cum o mai numim noi în graiul nostru, mai ca Domnul. Cea mai scumpă ființă născută pe pământ ea a fost, din doi părinți sterbi, rodul rugăciunii căruntețelor lor. A fost chemarea Dumnezeirii să renvie la bătrânețe trupul și să o nască pe această scumpă doamnă prințesă. Am văzut-o la nașterea ei, am văzut-o scoasă din templu, când era în firea femeiască, am văzut-o în toate praznicele ei de peste an, în lauda ei cuvenită. Iată, o cea de Duhul Sfânt ca din sângiurile ei să-L nască pe Mesia. Ea avea să închidă o parte din prorociile care erau în exclusivitate pentru ea. Când prorocul David a spus, Stă tuta împărătea sa de-a dreapta, îmbrăcată în haine aurite, în lanțuri, de aur înfășurată. Așa erau podoabele ei, dar nu podoabele femeilor de astăzi sau din toate timpurile, înzorzonându-se. Acele lanțuri de aur cu care se împodobea și strălucire era ceea ce curgea din ființa ei, din caracterul ei, din noblețea ei cu care discuta cu Dumnezeu. Și completez referitor la noi oamenii, toată frumusețea și slava omului este cea care curge din lăuntricul ei și nu seacă niciodată. Ceea ce este adus, este împrumutat și la prima ploaie cade. Împodobiți-vă cu ceea ce credeți că stăpânești. Acel dar care curge din tine, din mintea ta, din ființa ta, acela ți este într-adevăr lanțul de aur cu care te împodobești. Așa s-a împodobit această împărăteasă, această fică a omului, o putem numi. Iubiți credincioși, și acules tot ce este pe pământ ca daruri. Este singura ființă omenească căreia îngerul a venit și a pus în chinăciune. Unul dintre cei mai mari îngeri, păzitorul legii, arhanghelul Gavril, nu a venit cu sabie, a venit cu cea mai înaltă grație și frumusețe, cu o floare. Și în dulcelei său glas îngeresc i-a zis, bu te ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Într-adevăr, purtătorul acestui cuvânt dumnezeiesc s-a arătat până la sfârșitul vieții sale pământește a Maicii Domnului, adevărat în ceea ce a grăit. De când a venit în Sfânta Sfintelor, i-a ținut compania, i-a ducea hrană cerească și-o învăța Sfintele Scrituri, iar ea, ca un om cu minte supus, asculta, nu ca rebelii, se supunea și asculta cu fântul acela cald și frumos, plăcut. O vedem cum suferă ca un mucenic, varsă lacrimă ca un cuvios, se usucă ca un pusnic de durere și de dor, de dor de Dumnezeu. cred credincioși fiind om. Desăvârșit, trebuia ca să își împlinească legea firii să și moare. A stat printre Sfinții Apostoli după înălțarea scumpului său fiu la Ceruri. A lăsat-o Dumnezeu ca o mângâiere pentru apostoli. A fost la pogorârea Sfântului Duh, în acel bordei, în acea căsuță modestă unde erau apostole adunați, cum spune, Noul Testament, împreună cu apostolii și cu ceilalți care credeau în Hristos. A cunoscut venirea Duhului Sfânt și peste ea a venit prima dată. Stătea ca un corifeu printre apostoli, era într-adevăr cinstită ca o doamnă, era ca învățătorului lor. Au cunoscut-o ei groaznice. Spun că a fost ca o muceniță pentru faptul că și-a văzut nobilul său fiu. Și nobilul nostru, mântuitor Dumnezeu, din veac și om supus vreme, umilit, bătut, șicnit și apoi omorât mișelește, ar fi dorit ea moartea să nu mai vadă acest sacrilegiu și totuși a trecut cu demnitate, cu gura închisă, cu un strigă în ființa ei peste aceste valuri necruțătoare și nemiloase. După durere a venit bucuria învierii Fiului Său. Iar avea să vină tristețea când Fiul Său s-a dus la ceruri cu tocul trup. Dar ea a înțeles taina mântuirii omului avea să rămână printre sfinții apostoli și să-și împartă și el să ia sorțul ca ceilalți apostoli să meargă să propovădească în lume cuvântul Evangheliei. I-a căzut sorțul în țara Ivirului, pe undeva prin părțile Armeniei, dar a fost oprită de Duhul Sfânt să nu se ducă că va veni la vreme altcineva care va încreștina acele părți, iar ea să rămână aici, în Erusalim. Fiul ei iubit n-a lăsat-o de izbeliște, ci a încredințat-o Sfântului Ioan, Evanghelistul, spre protecție și într-adevăr s-a arătat un credincios apărător al acestei Doamne. Iubiți credincioși, o vedem pe Maica Domnului la lucru său duhovnicesc. Veneau apostolii și se întăreau un în cuvânt. Era prigonită de sinagoga care i-a răstignit fiul ei iubit. Nu a desnădășduit. Cuvântul ei era cald, dulce, numai privirea ei, cum spun Sinții părinți, te mângâia și ți-a lungat toți norii tristeții. iată o la lucru duhovnicesc, venim. O odihna nu era pentru ea. Întotdeauna când era chemată, își știa rostul în această viață duhovnicească. Voia să se ducă la Lazar, fratele Mariei și a lui Marta, care era prigonit de către iudei și s-a dus în Cipru, unde era episcop. Urcându-se în corabie, s-a fortuna furtună și s-a trezit în Sfântul Munte, împreună cu Sfântul Ioan. Acolo era idolatria la Apoceu. Cel mai mare idol, Apolon, s-a cutremurat când Fecioara a călcat scumpul ei pas pe pământul Atonului. A strigat tuturor idolilor să vină să se închine, fecioarei, deci dracii cât sunt de spurcați și urători de bine și de Dumnezeu, n-au avut încotro și s-au cucerit curăției fecioarei Maria. O vedem mers în mersă în Cipru, unde îl întărește pe Sfântul Lazar, episcopul locului, se duce în Efes la Sfânt Ioan Evanghelist, unde a căzut sorțul să propovădească cuvântul Fiului Său. O vedem venită în Ierusalim și prigonită de sinagogă. Dar omul când nebunește, nu mai ține cont... De nimic este ca o fiară cumplită, Voia să o ucidă, avea un nor care o înconjura și nimeni nu o vedea când mergea și tămâia și se ruga la mormântul fiului său. Se ducea adesea în grădina Gheziman și se ruga. Când fiul său Dumnezeu desăvârșit a socotit că trebuie să vină la el, I-a trimis pe Îngerul Gavril, vechiul și permanentul prieten al ei, a cu o stelpare de finic foarte luminoasă ca soarele, iar rugându-se în grădina Gesiman și i-a spus că fiul ei o va lua la el, și viața pământească i se va încheia. Știa ce urmează lacrimile apostolilor și a celor ce au cunoscut-o. Iubiți credincioși, n-a durat mult, s-a dus acasă, i-a chemat pe cei care erau apropiați din apostoli, le-a spus... Ceci ce a vestit Sfântul Înger, iar stâlpară de finica datul Sfântului Evanghelist Ioan. I-a spus cum s-o petreacă la mormântul în grădina Ghesimani, unde erau părinții ei îngropați. Au venit ființe Apostoli care erau risipiți în întreaga lume să mărturisească Cuvântul lui Hristos, au venit pe noi, aduși de puterea Duhului Sfânt. Toți și-au luat ultima închinăciune și ultimele cuvinte le-au sorbit cu patos. Unul a lipsit, Apostolul Toma, care a lipsit și de la învierea Domnului. Maica Domnului a dormit după firea omenească, dându-și sufletul în brațele Sfântului Său Fiu, Domnul Isus Hristos, ziditorul cerului și al pământului. Acest lucru s-a făcut în prezența Sfinților Apostoli. L-au văzut pe Domnul. Pentru ultima oară, dar acum era nu material, ci doar întruc, cum a luat sufletul maicii sale și l-a petrecut spre cerul. Iar trupul a rămas înveșmântat în ciulciurile ei și apoi dus în trena de cântări la mormânt. S-a agitat sinagoga. Fortuna mare a venit peste preoți și arherei, a vrut să ia trupul, să-l ardă, să-i omoare pe toți cei care o conducea pe Maica Domnului Pământului. Unul dintre preoții legii a venit și a prins cu mâinile de sicriul Maicii Domnului ca să răstoarne, să sfâșie ca o fiară. Iar îngerul închip nevăzut ea mâinile, urla, spera ca o fiară de durere, acel cu numele Antonie. A văzut durerea dată de către înger, a început să se smerească din fiara din el, să devină un mielușel. Apostolii și toți ceilalți au văzut această minune și au spus, De vrei să te vindeci, crede în Isus Hristos și în Maica Lui, care acum o ducem la mormânt. L-au învățat ce să zică, cum să-și ceară iertare și mâinile Lui s-au vindecat, iar El prin această minune s-a întors pentru totdeauna din legea tiranică. A celor iudei criminali s-a întors spre creștiniți crezând în Fiul lui Dumnezeu. Sfânt Ioan mergea cu sălparea înainte, ceilalți cântau salmii lui David. Se aduna poporul petrecându-o pe cea care l-a născut pe Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. O vedem dusă și îngropată, după firea omenească. Apare Apostolul Toma, a doua zi, și când aude de Maica Domnului că a fost îngropată, s-a cutremurat, s-a dus la mormânt, s-a dezgropat mormântul ca să-i sărute Sfintele sale veșminte și mânuța ei dumnezeiască, dar n-a mai găsit-o. S-a dus cu totul trup la cerul. Ea este într-adevăr cu totul trup la cer, că nu mai avea ce să mai facă aici pe pământ. Vârsta ei pământească ar fi între 60 și 70 de ani, cum au convenit Sinții părinți? Nu contează că e o dată fixă. Contează că a venit pe pământ, a trăit și a împlinit misiunea și a murit. Dar după moartea ei pământească, o vedem înalțată la cer cu cu trup. Această scumpă doamnă împărăteasă a cerului și a pământului, Legătura dintre Dumnezeu și om nu ne-a părăsit niciodată și avem nădejde că nu ne părăsește. Vin cu o mică pildă, viețuitor în Iisus Hristos, așa râv n-avea spre împărăteasă încât ca a dorit ca să vadă, în mintea lui, cum gândea el? În graiul lui subliminal cu Dumnezeu zicea așa, -te să te știu cât de scumpă ești, aș vrea să te văd odată așa cum ai fost tu și aș pierde un ochi pentru acest lucru. Ne-a a venit și a orbit în ochi. N-a suferit durerea pierderii ochiului. Că mângâierea vederii mai ce Domnului a umplut toată ființa pentru restul vieții. Dar a trecut un, tip, un timp în rugăciunele lui profund spre împărăteasă și a spus așa, de a -și pierde și celălalt ochi și restul vieții să fiu orb, aș vrea să te mai văd o dată dacă nu-mi prea mult. Și neîntârziat a venit și a pierdut al doilea ochi. Nu i-a părut rău, dar imediat în împunătatea ei, i-a deschis amândoi ochii. Cu adevărat credință să știi ce să ceri de la Dumnezeu. Dionisia Areopagitul, marele filozof al Atenei, Corifeul filozofiei păgâne, după ce a fost întors spre de către apostolul Pavel, a venit în Ierusalim și când a văzut-o prima dată pe Maica Domnului, așa s-a cutremurat încât a spus că aceasta nu este om, este un înger, este un Dumnezeu. Cât de frumoasă a văzut-o în strălucirea ei. Iată când omul are sentiment frumos, plăcut și curge din el, cât de frumos se face față de semenii săi. Pe această doamna cerului și a pământului am petrecut-o astăzi și nu cu 13 zile în urmă. Astăzi Ierusalimul o cântă, astăzi majoritatea pământului ortodox o cântă, nu pământul fals. Ați văzut cu câtă jingășie vă păstrați zilele frăților voastre de naștere sau un eveniment care v-a marcat viața sau ți-a murit cineva, cu atâta gingășie păstrezi data cu atât mai mult acelor sfinți, oameni neputincioși care să târăsc pe acest pământ cu ce dreptau, au, își atribuie și rogă puterea să schimbe datele sfinților. Astăzi, într-adevăr, sfinții apostoli i-au petrecut Sfântul ei trup spre îngropare. A fost frumoasă în plenitudinea cuvântului și a rămas frumoasă în tot ce se explică cuvântul frumos, această ființă pământească și singura cărei a dat arhanghelul Gavril în chinăciune cu nobilul și dumnezeiescul cuvânt pe care și noi îl repetăm, Bucură-te ce ești prin dar, Marie, Domnul este cu tine. Iubiți credincioși, mulțumesc Sfinților ierarhi care s-au ostănit și cu sudoare și cu trud am adus această sfântă jelfă de laudă împărătesei noastre, preoților și totodată în al Simțitului metropolit care a fost prezent printre noi, dar fiindcă are puțin probleme cu sănătatea, nu a putut să sujească. Totuși eu mă bucur și bucuria mea o împărtășesc și frăților vase că a venit neonorat la Sfânta Liturghie și a plecat și vă transmite toate binecuvântările plină de iubire și de sentiment părintesc și duhovnicesc. Vă mulțumesc și frăților voastre pentru această frumoasă zi în cinsta împărătesei și îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea putere să ne mai întâlnim și să-i aducem această șerfă de laudă. Bunului Dumnezeu și Maicii Lui, sfinte, scumpe și dorite, slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. 30%.